informativos locais da Radio Filipin. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Ola, moi boas e benvidas, un día máis aos informativos de Radio Filipin. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol, na 102.3 da FM. Este espazo, como sabedes, confórmase con anuncios, convocatorias, mensaxes que nos enviades ao noso correo informativosfilispin.com Así que lembra de mandar os vosos audios para o boletín da vindeira semana. E agora xa, imos con oso sumario. Asociación de Madame Ferrol convídanos a participar nunhas novas xornadas sobre dereitos humanos. Dende o Foro Cidadán polo ferrocarril, xamanos a asistir a conferencia de Xose Carlos Fernández baixo o título O que está perdendo o ferrol. A banda de folk a Roás, en que consiste o seu proxecto de música creativa e convídanos ao seu vindeiro concerto en Doniños. Boas, somo Daima da Unferrol. Queremos convidarvos a que veñades pasar unha nova xornada de participación, reflexión e celebración colectiva o vindeiro 8 de maio no Centro Cívico de Canido, ás 16 horas. O Camiño dos Dereitos Humanos, volumen 2. Pasado, presente e futuro. Falo para as paredes. Promover unha contorna inclusiva é esencial para garantir os dereitos de todas as persoas. Por iso precisamos a túa colaboración. Podes inscribirvos nas nosas redes sociais o noso agradecemento Teima O mércores 29 de abril a sete da tarde no Ateneo Ferrolán nova conferencia organizada polo Foro Cidadán polo Ferrocarril a cargo do enxeñeiro Xosé Carlos Fernández baixo o título O que está perdendo ferrol Por un ferrol do século XXI para Ferrol Terra Eume e Ortegal Participa para que a Xunta e o Goberno Central atendan o noso Dereito Tren. Moi ben, pois, para empezar, Decir que Arroas Ferrol Terra É un proxecto que está Impresionando bastante Está petando bastante duro En pequenos círculos De xente pues, que está aberta a él Especialmente sensible a él Digamos que Non é un proxecto estritamente comercial Porque aposta máis polo atrevemento Por ser creativo e por ser singular, non? por ser xenuíno. Entón, de primeiro, decir, por exemplo, que acabamos de actuar onte, xoves 23, no Ateneo Ferralán, fixemos un concerto cun público maravilloso, foi moi cercano, moi interactivo, Eh, a verdade é que todo mundo quedamos contentos eh? Había que ver os sorrisos Da xente que estaba ali eh, Bueno, pasámoslo moi ben non? Eh, O próximo concerto que temos eh, En breve Vai ser No Ambigu Da Asociación de veciños Lago de Doniños Este vai ser O sábado, o día 2 de maio, ás seis e media da tarde. A Roas nace dun mapa, de poñase en frente do mapa dunha área xeográfica que, digamos, é a máis ben sellada, eh, por exemplo, a xente que escoita esta emisora, non? É dicir, Ferrolterra, Eume e Ortegal. Entón foi coller ese mapa e empezar a compoñer música por suposto fundamentada nun coñecemento e interés moi profundo pola música tradicional, tanto galega como desta zona en concreto. ¿no? Entón, claro, para poder crear un repertorio fundamentado na música tradicional non só hai que aprenderse algúns temas non, hai que estudiar profundamente a música tradicional é música tradicional que non é unha foto do século XIX ou do principios do século XX non é aprenderse pois tocar a gaita ou a pandereta e aprenderse catro cancións e cantalas ou tocalas non, non, non o sea, a tradición Xeímos ao dicionario, tradición del de, latín tradere é unha transacción de un fluido cultural que vai desde o pasado máis remoto ata o futuro máis incerto. É como unha carreira de relevos, entón se a ti che pasan o relevo, tens que asumir a túa parte e que vas, repetir o que fixeron, que vais facer, repetir o que fixeron os antepasados, Sí, que está, eso está moi ben. Pero ese é un traballo eh, recopilatorio, non é un traballo tradicional, quero decir, dentro da, da filosofía das roas que se basea na etimoloxía da palabra tradición, o sea, hai que crear sobre o legado para deixar un legado a quen veña despois. A xente vai a visitar os petroglifos de Chamorro Pero que os gravou Creou algo Deixou un legado Entón bueno, Podemos seguir así Durante milleiros de anos Entón, bueno Ese é o concepto de tradición Do que parte Arroás no? Actualmente, por exemplo Arroás, basada de anos nesto Eh, ten 130 temas musicais creados con letra en galego e sen letra, eh, baseados na música tradicional galega, por suposto. Dos cales, eh, só 16 son do primeiro repertorio que é co que estamos traballando actualmente, ¿no? chamando pues, Trasancos. ¿no? Ferro e Terra 1. O seguinte será Bezoucos, logo xa tocaremos máis Eh, zonas do interior, ata chegar a... bueno, Ortegal, Eume, etc. No? Eh, que decir tamén que comenzamos a facer distribución digital deste repertorio, de momento temos subidos eh, seis temas nas eh, plataformas máis conhecidas, pois eso, Spotify, Amazon, Shazam, Apple Music, eh, bueno, eh, os máis coñecidos a xente que que miren a que siga, que teclee arroas ferrolterra e aí estamos. En Instagram e en Facebook tamén. E, e logo, por suposto, nas redes sociais, pois buscar arroas ferrolterra e aí están, estamos. E... Básicamente, así para concluir, decir que apostamos máis polo humano que polo tecnolóxico. Que preferimos non manipular as grabacións, Non usar de iso precisamente falábamos con anterioridade de, con Bosco eh, Sobre isto, sobre o tema de inteligencia artificial ou iso Ou das todas as posibilidades que ten a tecnoloxía para retocar a música Nos preferimos non facer iso vale? e, e, e por suposto preferimos o directo ao gravado E buscar a interacción co público e que sexo o público quen crea con nós cada concerto e cada momento de expresión. Creo eu que vou subir ao Castro da Croa desde a lixa ver a Mariña e todo onde vai aquel valor aquella memoria diz que anda por aí mojando na historia creo eu que vou subir ao castro da croa desde a lixa podo ver a marinha toda onde vai aquel valor aquella memoria dis que anda por aí voando na historia baten as ondas do mar en penencia de maña pinjar de urballa voa el branque esjuma Tom mar en penencia de mañaballa Voar branquesú E finalizamos xa este informativo co grupo de rock sin propina, que nos convidan ao seu próximo concerto na sala Urña. Quedadedes con eles. Graciñas pola escoita e saúdos de que vos falou Ana Lucecu. Hola, soy Aris, eh, cantante y bajista de, del grupo Sin Propina de Valencia. Y nada, que queríamos comentar que el día 2 de mayo estaremos tocando en Ferrol, en la sala urania, a las 8 de la tarde. Y que nada, estamos presentando nuestro último trabajo que hemos grabado sobre dosis de, de argumentos y ama, y que nos molaría mogollón que, que nos juntáramos un, gente por ahí por es, es, esa tarde noche, ¿vale? Nos vemos. Un abrazo grande. Se quiso alejar Dejar atrás la ciudad Era de cemento la maldita ansiedad las prisas el fingir el pisar para hacer sentir informativos locais da Radio Filipin. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol. Aquí os informativos. Aquí a túa voz. Aquí Ferrol Terra en Acción. Aquí a información local e comarcal. Aquí as persoas en voz. Aquí contra a reacción. Aquí a vos las mulleres Aquí damos che Aquí loitando día a día Aquí claramente Aquí Radio Flispín Si estás a escuchar esto Es parte de resistencia Aquí próximamente Aquí Aquí Aquí Aquí, Aquí. Aquí.